Szia, szia! Kódióbólok! Csúnya hétfői nap van! Éppen banki ügyintézésen voltam, és hallom az autóban, mivel itt ülök a rádióban, hogy extrém újéb sugárásokkal kell számítani. Eszembe jutott az, hogy ugyan tök másról akartam beszélni ma, de beszéljek egy kicsit a szoláriumról, meg a napozásról, meg a bőrákról. Nem tudom, hogy hányan hallgatok, itt tudja rólam, hogy én egyszer egy évet az utcárjában töltöttem, ami egy nagyon kellemetlen élménye volt az életemnek, ö, már csak azért is, mert brutális csalódásért olyan tekintetben, hogy egyrészt volt valami hülye állat, aki azt mondta, hogy Ausztráliában tök jók a nőb, és ez egy erős tévedés, mert valahol a Őrény és a Varaskos disznó között helyezkednek el a evolúcióban. Na most amire én számítottam, hogy Ausztráliában csupa namban ritott, vidám ember fogok látni. Ugye a strandon basszák az eget egész nap és azt hittem, hogy valami ilyen b jellegű téma lesz majd ebből. És brutális, brutális felismerés volt, hogy az, hogy ennyire kis buta vagyok, és nem voltam bele tisztában, hogy Ausztráliá elég komoly ózorjuk van, amit az emberek nagyon jól tudnak, ezért Ausztráliában talán még szolárium se nagyon van, legalábbis én nem láttam. És mindenki hulla fehér. Tehát eleve ugye ők valamilyen szinten Mármint nem a bevándorlók, hanem a helyi eredeti ausztrálóknól beszélek, angolok leszármazott és ezt a hullafehér-szeplős-úsztustalan bőrszint, ezt elég gyakran lehet látni, de ezen felül sem foglalkoznak azzal, hogy az ő bőrszínük barna legyen, hanem igyekeznek minél jobban kerülni a napsugárzás, és természetesen nem foglalkoznak azzal se, hogy ők most soláriumban járjanak. A nőknél ez megdöbbentő eredmény, tehát ha nem látható pizi hullaszínű hullafehér fókákat és egyéb dagadt állatokat akkor érdemes a menni. menni. csodálkozatok, hogy az igénytelenség meddig tud fajulni, és mennyireg tanul tud kinézni egy aranyos, 20 éves kislánya 42 paliával kézen kézenfogva, amikor sétálnak, és így azon csodálkozó, hogy a kis csávod hogy hogy nem ette még meg ez a dagadt állat, mert azt nézned ki belőle, hogy egész nap eszik gyakorlatilag bármit, élő embert, élő állatot, de legfőképpen természetesen Ausztráliában szemetet esznek, e, nagyon sok a feldolgozott kaja, és ennek eredményeképpen láthatjuk azt, hogy mindenki rettenetes fosoma néz ki. Igazi megcsufolás az evolúciónak, illetve az emberi fajnak az az állapot, ahogy ők vannak. Persze, hát ők így elvannak, ezzel jó érzik magukat, úgyhogy ez egy különösebb probléma nincsen, csak csajózni, nem menjetek Ausztráliában, majd visszakerültök Magyarországra, akkor olyan nőkkel is szóba fogtok állni, akiket amúgy normál állapotban maximum sírva a fegyver tudnátok megreszelni, de minden nem is mennék ebbe bele, beszéljünk inkább a napsugárzásról, illetve az egész szolárium parnitott börténáról. Ugye mindenki tudja, hogy esztétikailag a barna bőr az jobban néz ki, és ez valamiért egy ilyen kis tévedésünk nekünk, amikor azt hiszük, hogy a barna bőr az egészséget sugároz, ugyanis a barnaságot a pigmentek okozzák a bőrben, viszont maga a barna szín amikor a bőrben van barnulva, ez egy védekezési reakciónak az eredménye. Ez azt jelenti, hogy sugárzás érte a bőrt és a maga szín az azért alakul ki, mert a bőr védekezik. Na most ez azt jelenti valamilyen szinten, hogy minden egyéb a hatást is leszámítva a barnaság abszolút nem az egészségnek az eredménye hanem annak az eredménye, hogy valamilyen káros sugárzásért. Nyilván itt az UV-sugarokról beszélünk. Úgyhogy igazából minden esztétikai elképzelésünk ellenére nem nagyon kellene barnának lenni, hiszen ezzel károsítjuk a bőrünket. Ma már az ótonjukat idejében, amikor a környezet miatt sokkal több sugárzás éri a légkörű halsobb rétegét is, mint kellene. Ma már nyilván meggondolandó, hogy ember bőrákos akar-e lenni. Úgyhogy a strandolás nagyon kellemes, ám de élményét én azt mondom, hogy próbáljátok edukálni, mert még ma is elképesztően sok hülye van, aki a legveszélyesebb sugárzási időszakokban is kijár a és egész nap. És ez egy nagyon nagy butaság igazából, mert évente csak Magyarországon, ha jól tudom, nem akarok hülyeséget mondani, de ha jól tudom, akkor ilyen 10.000 bőrákos megbetegedés következik be. Nyilván ez az érzékeny bőrvéknél gyakoribb, de nem lehet igazából ezt tudni, hogy potenciálisan kivegyet téve ennek a veszélynek, és ezért a bőrák az nem játék. Nyilván te, aki megfelelő vitamin, Hásványai a kiegészítést, fogyasztasz tele vagy C vitaminnal, ugye fel vagy töltödve antioxidásokkal, sokkal kevésbé vagy ennek a veszélynek kitéve, mint egy rosszul táplálkozó személy. Erre kellene azt mondom, hogy kerüljük meg ítbe. És a szolárium is egy olyan dolog, amit mértékkel kéne csinálni. Régen csináltam azt én is, hogy bazibarna voltam. Föl kellett volna venni az akcentus, és elmentem volna a kisebbségi fiatalembernek. Olyan színen volt, nálam, a szoliba rohadtam, de de ma már azt mondom, hogy igazából ma szerencsé, nincs erre időm, úgyhogy most nagyon jó kiméram a bőrmet, mert nem voltam három éve, szerintem, egyszerűen nincs időmbe, feküdni, benne benn átsorogni, a szoláriumban ráadásul marha unalmas, meg el is kell oda menni. Szóval itt azért tartsom mértéket, nem árt igazából, tehát ha, ha jó kondícióban vagy kevés szajtavazsír, esetleg legyen vagy diét az, akkor nem árt elmenni a szoláriumba, hogy legyen egy kis színed, de, de azért nem kéne minden napot rohnod és, és kerüld a a nyílt napfényt mindenképpen, mert nagyon-nagyon káros hatásai lehetnek. Egyszer beszapod a bőrnákot, akkor, akkor nagyon beszopod. Amiről akartam beszélni viszont, az a versenyzés. Hogy hogyan is kell felkészülni egy versenyre. Ez igazából, ha a jövőben versenyző akarsz lenni, akkor akkor fontos lehet számodra. Ha nem akarsz versenyző lenni, akkor érdekes lehet számodra. Ha egyáltalán eddig nem vagy tisztában ezzel a dologgal. És egy kicsit ennek már rögtön az alapja ez, amiről most beszéltünk, a barnaság ugyanis a versenyre célszerű már leszoláriumozott barnán érkezni, hiszen a hullafehér vagy a barnító mondjuk nagyon jól elfed, de ha megvan a színednek az alapja, akkor nyilván nem kell egy tonna barnító. Ha nem kell, hogy a barnító nagyon vastag legyen rajta, akkor nem fog a barnító elfedni. Sokkal jobban látszanak az apró, apró szálkák, kereszt Egyébként a barnítózásnak rengeteg trükkje van. Megvan a metódus, hogy kell felkenni, és lehet ezzel gyakorlatilag bizonyos hatásokat is elérni. Csillogosra kened, nem csillogosra kened, az sem mindegy, hogy milyen barnitókrémet használsz. Amit a versenyzők használnak, és a legelterjedtebb az a Drinten. Ez pedig a kettes, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez is a legjobb, talán a világon a legjobb barnító, mert ha megnézitek például a Mr. Olimpiát, a Gentana sponzorája, és a Gentana barnitoit használják, de úgy, hogy ott már, már hozteszek vannak, akik a versenyzőket, bekeniket, nem ők kenegetik magukat, vagy a segítők, viszont szar is a színük. Nekem például a Gentana szín, színe abszolút nem tetszik, megnéztek a Mr. Olympia fotókat, hát eléggé megdöbbentően rosszul néznek ki. Ami nekem nagyon tetszik, az a Dream a színe. És tényleg nagyon jókat lehet ezzel a dream Dance színnel trükközni is, hiszen ha esetleg nem vagy szálkás annyira, mint szeretnéd, és vastagon egy csillogósan, akkor a bírók azt fogják hinni valamiért, hogy te szálkás vagy. De egy kicsit át lehet őket verni, jobb optikai hatás lehet a megfelelő applikálásával alkalmazni a barnitónak. De most belementnék abba, hogy vannak a akik egyáltalán nem használnak barnitót, vagy esetleg visszestikkel, diszperzite, vagy cipőpasztával kenik be magukat vagy azért, mert balfaszok, és nem tudják, hogy van barnitókrém, vagy azért, mert egyszerűen nincsen pénzük a barnitókrén, de hiszen az nem olcsó az én 8-10 ezer fontos költség. Per verseny, hogyha egy tége eligrád, de hát sajnos a versenyzünk, akkor, akkor ennek az anyagi vonzatait vállalni kell, úgyhogy kénytelen vagy megvenni ezt a barnitókrémet, ha nem akarsz hülyén kinézni. Ezeken a nemzetközi versenyben, amelyek amelyeken járunk ki, lehet látni csomó versenyzőt, általában a, a helyieket, mit a Romániából, akik nem használnak barnitot, és a hatás az bizonyát meglehetősen szar is, vagy valami nagyon rossz barnitot használnak, ami ilyen foltos, mat, iszonyat, tehát az, az baromi rossz. tehát a szar még mindig jobb, ha nincs barnító, A nincs barnító is nagyon rossz, mert a, a fények, a színpadi fények nagyon erősek. Pontosan azért, hogy minden apróságot kihozzanak, viszont ennek az a következménye, hogy a Míg a lebarnitott szoláriumozott bőrt is gyakorlatilag kiéketi a fényt, tehát nagyon fehér lesz, és ennek nagyon rossz hatása van, mint valami nagy hulla lenne a színpadon. Ezért kell barnitókrémet használunk. A barniókrém az egy ilyen nagyon sűrű massza, amit utána nagyon néz leszedni, tehát eleve játszó ruhába kell érkezni. A tapasztalt versenyzők már akár egy már fel is még az előtt levő éjszaka, is már abban alszanak, és utána még egy léteget gyorsan feldombnak színpala a lépés előtt, és akkor tökéletes is körülbelül a szín. Nyilván a rákosra szoláriumozás helyett a barnítókréma üdvözítő megoldás. Vannak még ezek az ön rettenetek, ami igazából az utcára biztos jó, bár általában ez is foltos, tehát eléggé macerás dolog. Ez adoknak jó köznapokban akik, akik érzékenyek fehérbőrök és érzékenyek nagyon a szomáriumra és abszolút hullának néznek ki, de meg, ők is nagyon sokat vesződnek vele, mert, mert foltos, nem lehet homogén arra megcsinálni, tehát akár visz, viszonylag közeli felületeken is nagy színeltérések lehetnek, ami elég hülyén néz ki, de jobb megoldás annál, mint a fehérlené nyilván, viszont a, a testépítő a színpadon nem, nem megfelelő megoldás ez jó modelleknek, akiknek tilos bannitót használni, de amikor egy versenyen barnitot kell használnod, akkor, akkor természetesen én azt mondom, hogy DreamTent. Tehát, ha versenyezni akarsz, akkor már tudjad, hogy Tent kell majd keresni általában a kettes verdiót. Hogy legyen valami értelmes történet is a végére, vagy valami érdekes is ebben az egészben, ezért elmesélni egy két apró történetet. Az egyiknek a főszereplője a nagy sikerű és nagyra becsült elnökünk a bennfentesek tudják, hogy ki az, aki nekem személyesen mondta, hogy egy nagyon-nagyon fassa új Barnitot hozott be, és ez szuper lesz, sokkal jobb lesz, mint amit eddig használtunk. És ki is próbálta egy fitness-formás fiúcskán, Akkor a fitness-forma kategória volt még a klasszikus Badi és ez ebben a fitnesses atyába kellett a színpadra menni. És lekenték a srácot ezzel a csoda valamitől olyan lett, mintha valamilyen ilyen elbaszott csoki sziruppal lenne lekembe a csávó, de abszolút az állaga meg is maradt, tehát a Dream Tent azt, azt azért, mint a hasonlóan a testápolókhoz egy kicsit beszívja a bőröd, ellenben ezt nem nagyon szívta be a srácnak a bőre, tehát ez ugyanilyen kenhető maradt, mint ahogy felkenték, tehát nem nagyon válzott az állaga, és az volt az kínos az egész, amikor a színpadra felkerült a srác, akkor ugye ez a... Ennek a fitnesses gatyának van egy ilyen szár része, és ez tökéletesen jól le is törölte a combjáról. Úgyhogy hűnézed látsz, mint aki valamilyen ilyen elbaszott csoki-krémmel be van kembe. És a, a gatyaszára pedig, ahogy mozgott neki, ugye föl le, ott ilyen hatalmas fehér foltok. Tehát valami kibaszott jót törögtünk azon, hogy még talán külön is fényképeztem, hogy idiótán néz ki szerencsétlen a hiper-szuper a másik apró sztori pedig egy versenyzőről szól, akinek nem nevezném meg a személyazonosságát, Annyi az érdekes ebben az apró történetben, hogy nem nagyon sikerült a diéta. Talán még volt egy kis félrezabálás is a történet végén, ezért kitalálták a versenyen, hogy na majd akkor a barnító krémmel fognak a rajzolni, és Frankómban voltak annyira hülyék, hogy nekiálltak azzal kísérletezni, hogy a barnító krémet úgy kenik fel, hogy ilyen kockákat rajzolnak vele aminek persze mondanom se kell, hogy nem kifejezetten sikeres lett a végkifejlete. Egyelőre ennyi. Hamarosan folytatom a versenyre felkészülés többi ospektusáma.